Həmçinin müsəlmanların ordusunda qadınlar var idi, müsəlman qadınlar, hansı var ki, qorşunda olanlara kömək edirdilər. Məsələ, qazın sahabilərdən Ummu Amara, əməra", yəni Amara-nin anası və həmsinin Həmlə binti Caxş və həmsin Ummu Salıtı, Ummu Süleym və Aişə və başqa qadınlar var idi ki, oralar müsəlmanlara bu döyüşdə kömək edirdilər, yəni yaralanları Yarasını sarırlar, onlara kömək göstərirlər. Yəni bu cür şeylər, güngül işləri onlar görürlər. Həmçinin Allah təala bu döyüşdə peyğəmbər səsəlməyə kömək kimi məxəlləl göndərir. Ki onlar peyğəmbər səsəlməni müdafiə etsinlər və peyğəmbər səsəlməni öldürə bilməsin düşmən. Və həmçinin Allah təala yəni bu döyüşdə müsəlmanların keçən dərsimizdə dediyimiz kimi peyğəmbər səsəlmə edirlər, peyğəmbərləri dağının üstünə və deyir ki, Dağın üstündən emməyin aşağı. Lakin insanlar, yəni, o oh, vaxt görür ki, gəlimət yığma vaxtıdır belə-hələ, Peyvəmasın əmrindən çıxırlar və onu görə də Allah təhələ onlarını inir, məqlub edir və Allah təhələ Qur'an kərimdə buyurur ki, Allah təhələ yəni sizə üç mümələk kömək göndərmək vədv edir, lakin əgər siz səbr etsiniz və Allahdən qorsanız, Allah təhələ bundan da artıq sizə kömək verər. 5.000 məliklə sizə dəstək verər, lakin bir şərtdən nədə olsak, səvr edəsiniz və Allahdan qorxasınız. Lakin, müslümanlar səvr etmədikləni görə, uxud döyüşündə belə etmədikləni görə, Allah da ala Bədir döyüşündə kimi onları nəyə vermir, məlisələr tərəfindən kömək vermir, lakin yalnız Peyğəlməqsəm qorumaq üçün Allah da məlisələr göndərir. Həm sizi döyüşündə, Bədir döyüşündə olan kimi Allah da bir yuxu göndərir Allah da Müsləmanlara bir yuxu göndərir. O vaxt ki, onlar müsammanların çəkiləri dağılır, keçmişə, haikə düşürlər. O vaxt Alatarə yuxu göndərir ki, müsləmanlar rahatlasınlar. Və ondan sonra müsləmanlar özlərinə gəlirlər. Yəni, bir tərəfə, Pirmasım, ətrafına toplaşırlar. Və həmçə, yəni, alatar, bu haqda Uhud döyüşündə olan hadisəri haqqında 58 ayan nazir edib. 58 Aylar nazir edir. Bu aylar da təxminən Əlimrən Suresinin 120-ci ayəsindən 179-cu ayəsinə qədər. 179-cu ayəsinə qədər Olatala uqud döyüşü haqqında bizə xəbər verir. Və orada müəyyən, yəni müxtəlif hadisələr haqqında, altta Quran kəlimdə aylar nazir edir. Və əmçinin döyüşünə bəzilər var idi ki, yəni dediyimiz ki, müsəlmanlarına bəzilər qaçmışlar döyüşdən göstərmişdirlər. Həmçinin o axırda Allahutaala əlimiz susunun o ayələndə deyir ki, Allahutaala yəni heç onları bağışladı. Onları deyir şeytan müxtəlif yollarla azdırmışdır. Müşriklər bu yəni hadisən, yəni bəzi döyüş, o döyüşdən istifadə etməyəcək. Peyğəmbərsə öldürsünlər. Çox hər qul atəladı, lakin peyğəmbərsə öldürə bilmirlər. Yəni Məkkədə ən böyük müşriklərləndi. Ravatdə də gəlir ki, Ümay bin Xəlif deyir ki, Yəni Ravatdə deyir ki, Ümay də Xəlif Peyğəmbərəmə Məkkədə olanda deyildi ki, hələ hicrətdən qabaq. Ey Məhəmməd, mən sənə öldürəcəm. Bir gün gələcək, mən sənə öldürəcəm, yəni fürsət tapınca mən sənə öldürəcəm. Peyğəmbər də onu digərdir ki, inşallah. Yəni sən deyən və rivayətə deyir ki, bu dövüşdə Peyğambar s.ə.v yəni, görür ki, Umay ibn Xəlif gəlir. Umay ibn Xalif deyir ki, ey Məhəmməd, əgər sən sağ qalsan, yerə mən sağ qalmayım. Yəni, ya sən ölməlsin, ya mən ölməliyəm. Orada ona sahabə deyir ki, ya Rasulullah, gəm biz onun dərsinə verərik. Lakin Peyğambar s.ə.v deyir xeyr, sizin işiniz yoxdur. Umay ibn Xəlif Peyğambar s.ə.v üzərinə gələndə Peyğambar yanındakı bir sahabənin Haris ibn-i adlı bir sahabənin əlindən oxu götürür, nizəni götürür və Umay-i İbn-i Xələfin boğaz tərəfindən yaralayır onu. Yəni, nizə artır və Umay-i İbn-i Xələfin boğazına dəyir, lakin onun boğazını çox yırtmır, yəni azca bir cızıq salır. Bundan sonra Umay-i İbn-i dala. Fəlma bu hərəkətindən sonra o, yəni, qorxub çəkilir dala və başlayır onun boynundan qan axmağa onun boynundan qan axımağa başlayır və yəni, o müəxələfət yəni boynunu da bağlayırlar ki, onun qanı axıb ölməsin qövməna deyəndir ki, bəs sən Məhəmmədə öldürməliydin o deyək ki, bəs əgər deyir, Məhəmməd deyir, məhə müzumə tüfürsə idi, məhə öldürərdir yəni, tüfürcəyilə tüfürsə idi, o məhə öldürərdir yəni o cür, yəni Peygamber onun boynunu vuranda yəni nizə axtanda onun üzərind yəni, Cəhatə məhəmməd, necər məhəmməd fərsid mələdim. Yəni o cür peyğəmbərəsən ona, yəni zərbə göstərə bilərdi, lakin yəni Allah təala seçə o əziz çinə görsün. Və gəlir sərif deyən yerdə, yəni o döyüşdükcə qayda da yolda Umey ibn Xələf orada həlak olur. Və o da peyğəmbərsam, yəni peyğəmbərliyinin əlamətlərindən idi ki, Ümeyy ibn Xələfə demiş ki, əksinə mən səni öldürəcəm. Sonra Əbu Sufyan Gəlir müslahmanlar olan yerə, müslahmanlar yəni çıxırlar, Hündür Təfənin üzərində yığılıblar. Bu gəlir Əbu Sufiyyən və deyir ki, Məhəmməd oradadır, deyirlər ki, yəni heç siz heçsin heç si demir, hamı sakit durur. Deyir, Əbu Vəkir oradadır, heç siz səsini çatmır. Və sonra deyir ki, Ömər oradadır, heç siz səsini çatmır. Əbu Sufiyyən deyir ki, əgərdir, bunlar sağ olsaydılar, yəni müxtələk səsləri çı Bu vaxt Əmər-i Muqattab r.a. səvrələmir. Yəni, dözmür və deyir ki, Əmər-i yəni, Muqattab hissləyəm və ki, kədəb deyə adı Sən yalan danışsın, ey Allahın düşməni. Allah taala səni kədərləndirən işi yenə də saxlayıb. Yəni, sənin dediyin adamlar hamısı sağdlar. Peyğəmbər də sağdlar. Əbbaşı sağdlar, mən də sağam. Yəni, heç sevinmə, ehtiyyəcək sevinməyə. Əbu vaxt Əbu Sufyan deyir ki, əlu hübəl, yəni hübəl daha üstündür, daha ucadır. Yəni hübəl, yəni bütün adı idi. Peyğməsən, bir ki, cavab verin. Dedək ki, yəni sənə, nə deyək? Deyir, deyir ki, Allah daha uca və daha əzəmətlidir. Əbu Süfyan deyir ki, bizim özləmiz var. Sizin özləniniz yoxdur, yəni bizim özlə adında bütünümüz var, sizin özlə adınıza heç bütününüz yoxdur. Peyğməsən, bir ki, cavab verin. Dedək ki, nə deyək? Deyir ki, deyir ki Allahdara bizim mövlamızdır və sizin mövlamız yoxdur. Sonra Əbu Sübkən deyir ki, yəni hər gün bir günün müqabilindədir. Və deyir, döyüş belədir. Hə, bir gün sən odarsan, bir gün mən odaram. Bu döyüş belədir. Və deyir ki, gələn il bu vaxtı sizə elə bir dəxs verəcək ki, yəni bundan da dəşkil olacaq, həsbəlir ki, görməm siz. Əbu Sübkən vəəd verir. Və Ömər Rədiyalanır bu vaxtı deyir ki, xeyr, bizim yani bizimle dövüşmeler, yani sizin dövüşünüzü bir değil, bizim ölüler, şehitler cennettedirler, sizin şehitler isə yani, cehennemdedirler, ölənleriniz isə cehennemdedirler ve bunu deyir Ebu Sufyan, yani çıb gedir, Ebu Sufyan bu asrıla sonra gedir, sonra Peygaması Mehdi bin Abi ki, ve deyir, Ebu Ali'ye deyir, Şiciyyed ve Al'aq görəy, Əgər atlarına və mini miniblərsə, deməli onlar Mədinəyə tərəf gedirlər. Yox, əgər görürsən ki, e, yəni onlar hazırlaşırlar, yəni yüklərini özün topluyorlar, yığılır atların üstünə, üstünə Onda bir şey, onlar artıq Məkkəyə qayıdırlar. Bəfərməsən ki, əgərdir, Allahın da olsun, əgər onlar Mədinəyə getsələr, onların axısınaca, yəni gedəcək tam Mədinəyə qədər onlarla döyüşəcəyik vədir onlarda qalib gələcəyik. Və Ali İbn Abit Alib radiyyəl baxanda deyir ki, xeyr, onlar artıq yəni, yüklərini yığıb Məkkəyə tərəf gedirlər. Və bu döyüşdə müsəlmanlardan 70 nəvər şəhid olur. Müsəlmanlardan 70 nəvər şəhid olur. Müşriklərdən isə 22 nəfər adam ölür. İki döyüşünün nəticəsində baxanda, bu döyüşdə, yəni Bədir döyüşünün nəticəsində baxanda, yəni iki döyüşdə yəni müsəlmanlar azıb ki, vermişdilər müşjerlər nisbətə müsamandır. Yəni az itki vermişlər. Dönüşdən sonra Peyğəmbərə salam gəlir, yəni ölənlərin arasında Həmzəni axtarır. Həmzəni axtarır və Peyğəmbərə salam gəlir görür ki, Həmzəni yəni, üzün gözün kəsiblər, yəni ona işkəncə veriblər və həmsinin qarnını yarıb və qarnından bəz azalan çıxıblar. Sonra vahidətə gəlir yani Peyyəməz sədəm orada anlısı, deyir ki, yani Allah anda olsun ki, əgər bir gün Allah da əgər bizi onların üzərində yani, qalib eləsə, gələbə çalacaqsa, o vaxt edir, mən deyir, onlara belə işgəncə verəcəm ki, heç kəsdir, ərəblərdən belə işgəncə görməyiblər. Peyyəməz həmzənin cəsədini görəndə bu cür deyir. Sonra, yəni, rəvayətlərdə gəlir ki, Allah tələb bu vaxt ayin azizdir ki Və in o aqabtum faaqibu bimisma awqiftum bihi sə necə azət verilibsə, necə işincə verilibsə o cürdə işincə verin. Və vale in sabartum laqaba xarul sabirin. Lakin əgər səbir etsəniz budur səbr üçün daha xeyirlidir. Bən yani səbir etmək daha xeyirlidir. Və peyğəmbər sallallahu bundan sonra, yəni bu ayin azından sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Allahdan əzrini istəyir və həmzənin, yəni bu üçüncü bir misalqında müxtəl rivayətlər var, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, vəhşi həmzənin qaraciyyərini çıxarır və aparıb hində verir. Hind bint-ort beyi verir ki, yəni, o, yəni ona o şeyi tələb etmişdi, yəni müxtəl rivayətlər var və bəzi rivayətlə deyir ki, yəni həmzənin bir qulağını kəsmişdi, yəni vəhşiyi, həmsinin döyüşdə ölənlərin qulaqlarını kəsmişdi və hind bunların özü üçün boyunbağı dətmişdi, həmin qulaqları qurudu, özünə boyunbağı dətmişdi və onun ağırlığında vəhşiyyə qızır vermişdi. Yəni, mətə, yəni belə müxtəlif vaxtlar var, lakin bu vaxtlarda ondan belə zəifliyi var, yəni qarşılığı var. Həmsinin uxud döyüşündə bəncə qadınlar yəni, böyük şücək göstəriblər. Bələ qadınlardan yəni, döyüşdən qayıdan vaxtı bəni, bəni o dinar adında qəbir edən bir qadın Peygamber səhəminin qarşısına çıxır yəni, qoşuna gələndə və deyir ki, baxırı görür ki, onun oğlu, atası, yoldaşı, qardaşı və atası Peygamber səhəminin oğlu döyüşünə gediblər, lakin ola qayıtmiblar, yəni orada şəhid olublar. Nə ona xəbər verənişi baş, falan şey, falan şey vəfat edib, şəhid olub. Deyici Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Həmin qadın deyir ki, Peyğəmbər sallallahu Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni xeyirdədir. Yəni ki, sağdır, salamatdır. Bu vaxtda deyici mən Peyğəmbər sallallahu görə bilərəm. Deyirlər ki, bəli, gəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Deyici Ya Rasulullah, əgər sənə bir şey olmayıbsa, qalan müsəbbətlərlə səbr eləmək olar. Yəni, başqa müsibətlərə səbrənə bilərlər. Baxın, bu qadının əri, qardaşı və atası üçü də şəhid olur. Lakin bu qadın deyir ki, əgər peyvama səs verməyimsə, o burası belə səbr Yəni onlar hamısına deyir, ki, problemlərdir. Yəni, onları səbrlənməyə olar. Həmçinin Safiya, yəni Həmzənin bacısı Həmzənin xəbərini eşidib gəlir, yəni Həmzəyə baxmaq istəyəndə peyvama göndərir ki, Yəni, Zübeyri göndərir ki, get yəni, Safiyyəni qoyma, həmzəyə yaxınlaşsın. Çünki həmzəyə işgəncə vermişlər. Bu vaxtı Safiyyə deyir ki, niyə görə mələ qoymursunuz? Mənə xəvər çatıb ki, mənə qardaşıma işgəncə veriblər. Yəni, bu cür qardaşımı öldürüblər vəhşi cəsinə. Budir Allah üçündür. Yəni, ona verən işgəncə Allah üçündür. Və deyir, yəni, Allah yolunda O'na edilən şey bizdə razı salır. Yəni, Allah yolunda O'na verilən bu işgəncə bizdə razı salır. Yəni bizdə bundan razı iləcəyən Allah yolunda olub. Mən deyir, əcrimi Allahtan istəyəcəm və səbir edəcəm, inşallah. Bu vaxtə Zübeyir r.ə gəlir Peyvəməz səsələmə onun sözün deyir ve Peyvəməz həm deyir ki, onu da bıraq, qoy gedib həmzəni görsün. Və deyir, həmin qadın Safiyyə gəlir qardaşı həmzənin yanına, Yəni onun üçün doğa oxuyur və həmin, yəni həmzi radiyala hanım üçün Allah'tan bağışlamayı döyir. Həmçinin Peyğenəm s.ə.v, yəni uhud döyüşündən sonra müsəlmanları bastıranda revahatədə deyir ki, Peyğenəm s.ə.v bir qəbirdə iki və ya üç şəxar bastırırdı. İki və ya üç şəxar bastırdı, çünki ölənlər çox idi, 70 yetmiş adam var idi və onlar üçün qəbir qazmağa, yəni gec idi. Və Peyğübə onlara qəbiri qoymamışdan qəbə soruşar ki, hansı daha çox Quran əzbər bilir? Hansı daha çox Quran əzbər bilir və kim Quran əzbər bilirsə, ləhddə birinci onu qoyurdu. Yəni, o qəbirin içində